net soos Kyns na 7 uur 19.03 en 18 secondes Suid-Afrikaanse tyd en waar jy ook al mag wees van alles, baie baie welkom Jy is by die rechte plek by Net Radio SA Net Radio SA, ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Jy er al net daar die www punt www.netradiosa.co.za As jy daar inskakel, by ons webwerf, dan het jy al die informatie tot jou beskikking, so dat jy al die programme kan sien, al die aanbieders, die omroepers, en die tye van aanbieding, maar ook belangrik is daar een archief met potgooi of podcasts, soos het in Engels staal dit uitdruk Die doel daarvan is dat die mens na die tyd kan luister na programma wat reeds uitgesaai is. Ek so is baie welkom om daar die inlichting dan ook oor te gee aan iemand anders. As jy omgee vir iemand en jy denk dat hierdie, hierdie bepaalde program vir iemand van waarde kan wees, want alles gaan uiteindelik hier op die huidige oomlik vir my, as ek so na die tyd en die tekens van die tyd kyk, Na die bruid van die Heere Jezus En daar is so Een hele klomp dinge wat die mens Moet hanteer Juist omdat die bruid Culminatie is van die ganse Geskiedenis Van die mens in Gods raadsplan Feit dat ons eendag met hom In die huwelijk kan tree Mensen, ek weet het is Een oordonderende gedachte Mens moet daar oor dink, jy moet nadink daar oor oor wat dit nou eindelijk ook beteken maar dat een mens die tweede helfte van Jezus gaan wees is een seker saak en een mens moet daarvoor voorbereid soos mens dit nou ook sien in die boek openbaring waar die skryver vir ons jy ons moet blij wees want die bruilof van die lam het aangebreek en sy vrou het haar gereed gemaakt En hierdie hele gereedmaakproces is deel van my en jou uitdaging om by die Heere in te haak, saam met om te stap in sy groot liefde en barremhartigheid, so dat hy vir ons kan trekie vir trekie help, soos wat ons saam met om hierdie pad loop. En hy met ons praat, en daar is sekere dinge wat een mens moet, na aan aandag gee wat tereggestel moet word, omdat die here nie teen ons wil in dinge doen nie, soos ons bijvoorbeeld in Jesaja die oproep kryf van die here wat sê, kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Heere, al was jou sondes ook so, so rooi soos karlaak dit sal wit word, soos wol, maar hy nooi een mens, en sê, kom, laat ons die saak uitmaak. En dit is mense gesintheid, dit is die gesintheid wat die Heere Jezus van ons vraag, gewilligheid, eerlijkheid om te erken en dan die saak uit te maak en die groot wonderlijke oorkoepelende nieuws is die feit dat die Heere in ons werk, hy werk in ons en die werk wat hy in ons begin het sal hy ook volleindig, hy laat vaar nie die werk van sy handen neem. So weer eens baie welkom, ek is Dr. Tini Eilis, wat uitsa van uit Airene, die stad van Vrede, in Pretoria, Suid-Afrika, en van waar jy ook al mag ingeskakeld wees, baie, jy is baie, baie, baie welkom. En omdat ons golwe van hierdie internet radio doors oor die ganse wereld Word, is dit vir ons groot voorrecht as ons dit net weet dat enige mens op aarde kan eindelijk nou hierby die radio skakel inskakel en luister maar mens kan dit nie doen as jy nou nie weet nie, as jy ingelug is nie daarom vraak jou om saam, saam met my hier die skouwer aan die wiel te sit en dat ons die waad door die drif stoot En die bruid van die Heere Jezus help om te luister Na hierdie wonderbaarlikheid Namelijk om een dag tot in alle eeuwigheid Saam met hom te kan wees Tot in alle eeuwigheid En juist omdat ons wereldwijd uitsaai Groot ek in een paar verskillende tale en Begin met die Russische tale En sê Privet of Zdrafutja Russische taal is een baie moeilike taal vir my uh, Net die uitspraak van woorde is al klaar uitdaging As jy mens kyk na hierdie woord Drafoetja As jy dit in die alfabet in die Russische taal ken Jy kyk, jy sien hoe verskrikkelijk moeilik is het Om die klomp letters achter mekaar te sit En hulle uitgespreek te kry En in die Duitse taal, Guten Abend Hebrews, Shalom, wat beteken vrede mera Grieks, hallo, hi, hi En goeie naand, vir ons mense hier in Zuid-Afrika ook Maar ook, waar jy jyself in die buitenland mag bevind In die Afrikaans sprekend is, in die Afrikaanse taal Waardeer, en vir ons Engels sprekende mense, good evening Ek hoop jy kan op plekje krui om rustig te sit Want ek gaan jy weer vraam saam met my David Berg Tamor te sit Tabor is een prachtige mooi hoog berg met uitzicht oor Israël en dit is een goeie plek om te sitte mediteer want dan is die hele landlee voor jou waar die hele geskiedenis van die skrif omtrend afspeel want ons wil een beetje nadink oor dinge wat vir ons as christen, as gelovige mens, iemand wat in God die enig glo, in God die Vader, Seen en Heilige Gees as ons Jezus angeneem het as ons persoonlijke verlosser en zaligmaker dan is dit vir een mens makkelijk om rustig te wees want hy is die prins van vrede hy gee vir een mens vrede en as daar om een of ander rede vanavond rede is dat jy nou nie rustig is nie, dan wil ek jou vraag daar waar jy sit ontspan concentreer op my stem en bedink hier die dinge probeer om alles waarmee jy vandag bezig was te vergeet is nie makkelijk nie ek weet dit. maar nogtans is dit moendlik en met die hulp van die heren kan die mens dit ook so doen Ek wil vanavond begin met een gedeelte in Matthäus en een baie bekende gedeelte wat u baie goed ken Die opskrif hierby vers 18 van Matthäus hoofdstuk 9 is die opskrif die vrou wat aan bloedvloeien geleid het En hierdie gedeelte kom ook in ander evangelies voor, maar ek lees nou een uh, paar verse hier uit Matthäus, dan was 9 en wil graag jou aandag dan vestig op specifieke gedeeltes hiervan. Terwijl hy vir hulle dit sê, kom daar een seker overste en val voor hom neer, en nou praat hy oor sy dochterkie, sê mocht my dochter het nou net gesterwe, en hy het nou kom, vraag die Heere vir hom help, en daar het een vrou, wat twaalf jaar lang aan bloedvloeien geleid het, van achter gekom, en die soom van sy kleed aangeraak, Terwijl Jezus dus nou hier bezig is met hierdie ooverste, waarvan die dochter gesterf het, kom hierdie vrou nou van achteraf, en sy het by herself hierdie woorde gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gezond word. As ek maar net sy kleed kan aanraak, nou ek wil jou net bykie help hier, jode draak sekere klede draak, en om een specifieke rede ook, daar is een gebedsdoek, wat hulle gewoon ek As hulle nou nie bezig is om te wit, bid nie, dan hang hy maar net oor die skouwers en dan hang hier aan die onderkant syke tosselkies. Die gebedsdoek self is die taaliet en hier die tosselkies wat aan die vier punte daarvan hang, is die tset tset. tset, tset, Nou wil ek net vir jou bykie help om dit te verstaan. Hoekom hulle dit dra, hulle dra dit tot tot vandag? Is omdat dit hulle herinner aan die tabernakel. Nou daar staan, daar is nie meer 'n tempel nie, die tempels afgebreek. Nou waar die tempel gestaan het in Jerusalem is daar nou ander geboue. 'n Moskee, die hele Al-Aqsa moskee en net langs staan hierdie groot, groot, groot, groot gebou. The Dome of the Rock, alles behoort aan die islam, en die enigste gedeelte wat daar oorgebleid van die oude tempel is die Westmeer, maar terwijl dit nou nog die tabernakel was, was dit opslaanbaar, van materiaal gemaakt en hierdie doek, hierdie gebedsdoek wat hulle oor hulle kop gooi, is een symbool van die tabernakel, want jy is eindelijk maar die tabernakel, een mens. En nou hier ziet ziet wat hier hang is aan die vier punte. Dit is een versymbolisering van die vier krachte in die vier windrichtings. Daar is vier weesens met vier krachte, maar die verteenwoordig ook die vier aards engele, in die verskillende windrichtings, en hulle is allemaal krachte, en hulle is uitgestuur terwille van ons. Nou wil ek net vir jou, bykie verder neem, terwyl jy nou dink aan hierdie vrou, wat by haar self gesê het, as ek net aan daar die tset tset, kan gryp, as ek nie daan kan vasthoud, bestaan in die Zuid nie is daan gedink om met Jezus te praat nie, en Jezus was in elk geval hier in een gesprek met iemand anders, as hy het by herself gesê wel, as ek net hier hieran hierdie soom, dus hoe ons het nou vertaal het, in die Afrikaanse taal, miskien weet jy dat die hele oud testament is in Grieks vertaal, maar die nieuwe testament is later, waie later jare in hierdie moderne tyd omtrend waar ons nou leef ook weer in Hebreeus vertaal en daar sê sê net hulle dit met siet siet vertaal nou is die vraag hoekom dat sy dit nou gedoen het wat het nou in haar gedagtes omgegaan dat sy gesê het wel as ek nou net daaraan kan raak dan sal ek gezond word. En nou voor ons verder gaan, wat ek graag net hee moet luister hier na die aronitische seen, dat ons met die seen van die Heere begin, en dat wat ons doen, vraag dat die ons sal help, en dat ons geseend sal wees in, wat ons nou hier verder bespreek.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 herinner jou net weet dat jy ingeskakel is hierby net radio SA net radio is aan jy luister na Dr. Tini Eilers ek saai uit hier vanaf Ayrini in Pretoria, Suid Afrika en jy luister na ons program oordenking waar ons die woord van die heren oordink, dank daar oor daar na, ons wil graag dit wat God met ons in gedachte het, daar oor dink, daar oor besint, terwijl ons, nou denk, beeldig sit daar op die Taborberg, jy weet wat daar gebeur het, waar Jesus voor die oor van drie disciples verander het, van gedaante, transformatie ondergaan het en in gesprek was daar met Mooses en Elia Een hoë berg is altyd is symbool van om na aan God te wees, om die dinge te bedink wat daar boe is en, en nie wat op die aarde is bedink die dinge wat daar boe is en nie op die aarde is nie so dat die mens net een bykie vir een oomlik wegkom van al hierdie dinge wat ons die heel dag eindelijk al ons aandag opeis en waar ons meeste van die van die tyd dink ons dink gewoon ek, Oor al hierdie bepaalde dinge wat ons elke dag nou beleef nou, Terwijl ons hierboe sit, bo op die berg sit Piekie bedink oor die dinge wat God gedoen het Godse plan, Godse plan van actie uh, Hoe hy opgetreed Wat het hy alles in gedachte gehad met ons het God tempel laat bouw, maar dit was nou eers in die vorm van zo so opslaanbare tabernakel. En daarna door die tempel dan, uit die aard van die zaak. En die tempel met een specifieke doel. Tempel is ingerig op een manier en misschien is het goed dat ek net vinnig weer vir ons gaan kyk Na die Hebreërs brief Wat so een bykie meer informatie vir ons gee oor die tempel In Hebreers hoofdstuk 6 Nou Hebreers hoofdstuk 6 is een lang sin En ek wil net eers die eerste gedeelte en dan die laaste laatste gedeelte daarvan lees waar die eerste gedeelte in, in die Hebreer sê, sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktyd, die woord volmaaktyd voortgaan, sonder om weer die fondament te le, en dan word die fondament nou daar aan ons voorgehou en dan sê, en dit sal ons doen as God het toelaat. Want dit is nie een grap nie, dit is nie, lichtelike iets wat een mens lichtelik moet opneem nie, dit is ernstig. Want dit gaan eindelijk oor hoe dieper een die mens in die tempel ingaan, hoe minder is daar vir een mens een geleendheid om om te draai. Want die Heere sê, as een mens jou hand aan die ploeg geslaan het en jy kyk terug, dan is jy nie die koninkryk waardig nie, vir die rede keer die heren een mens, voordat jy dalkte oor hastig dinge doen, want dit gaan oor of een mens daarvoor gereed is, geestelik. En, en daarom staan hier die derde vers, en dit sal ons dien, doen as God ons toelaat. Nou, hierdie vers gaan nou aan oor die feit dat ons moet moet verder gaan, En ons kan nie hier by die begin bly nie. Nou staan hy by die 18e vers, of miskien moet ek sommer by die 17e, daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onvergankelijkheid van sy raad wou toon, dit met een eed gewaar wor. Wil net hy moet bykie kyk daar na die woord, onvergankelijkheid en onveranderlikheid van sy raad Godse raadsplan is onveranderlik God het nie plan A en plan B nie God het net een plan en is onveranderlik so omdat hy dit aan ons wil toon het hy dit met een eet gewaarborg so dat ons door twee onveranderlijke dinge waarin dit onmoendlik is dat God so lieg krachtige bemoediging kan hee en dan is hier die twee dinge ons wat ontvlug het en die tweede ding om vast te hou aan die hoop wat voorle eerstens het ons ontvlug en nou moet ons vast ons is weggedraai uit die wereld uit en ons is nou in die koninkryk in Maar nou moet ons vasthou, met alle mag, met alles waartoe ek en jy beskik, moet ons vasthou. En dan sê hy in vers 19, En ons het dit as een anker van die siel, wat veilig en vast is as ek en jy kan vast hou en binnen die tempel gaan as nou, nou kyk is daar die plek waar offers gebring word die offer altaar. en op aan hier die offer is daar vier hoorings wat weer een symbool is van hier die vier krachte hier die vier windrichtings wat eindelijk maar Godse kracht is. En nou weet ons dit as een anker van die siel, want jy kan nie sonder een anker wees nie, mens, want die duivel gaan alles in sy vermoe doen, om te kyk of hy jou nie kan doorsboom nie, of hy jou nie kan stop nie, of hy jou nie kan terugtrek nie. Enig iets. Maar ons het een anker, en ons heet dit as een anker van die siel wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. Een mens kan nie maar sommer net ingaan nie, juist omdat ons een tegenstander het, en omdat hy alles uitbuit, in ons zwakjede. en vir die rede moet die mens vasthou vasthou absoluut vasthou en dan ingaan achter die voorhangsel want die skryver sê ons kan nie blij by die begin nie want al die dinge omtrent wat ons nou van gelees het Is daar aan die buitenkant van die tempel Tot by die heilige gedeelte Maar ons kan nie net tot by die heilige gedeelte gaan nie Want in die heilige gedeelte is dit Jezus en die heilige gees Ons moet tot achter die voorhangsel ingaan Waar Jezus as voorloper Vir ons ingegaan het Hy wat volgens die orde van Melchisedek een hoer priester geword het verewig. Ons moet ingaan, maar dit is met een rein hart, dit is met een hart wat nie gaan vouw nie. En hierin wil die Heere vir ons help en vir ons ondersteun So ons nie ergens langs die pad moeg word En moet opgeen nie Of handdoek ingooi nie Want ons moet vol Bijbel sê dit vir ons, hy wat vol hart tot die einde toe sal gered word. Dit is een wetloop, maar dit is nie iets om jou bang te maak nie, my boete en my sissie. Dit net om die ernst van die omstandighede en van dit waarin ons ons bevind om dit te onderstreep. Dit ernstig en ongelukkig kom sommige mense dit net nou te laat achter, soos die persoon in Lika 16, sy oor in die verdoeming is oopgemaak het, en toe wil hy daar allerhande, wat sal ons sê, missies begin, sending aksie, ons kan nie wacht tot daar nie, dit te laat daar in die eindiging, in die verdoemenis word geen gebede beantwoord nie, daar geen genade nie. Hier is ons nou, ons leef nou in die tyd van genade, dit die absolute volmaakte tyd, tydsberekening, wanneer dit gaan om genade, dit nou, daar die tyd, dit nou die tyd, Van genade en ons moet nou daar die tyd aangryp met alles wat ons tot ons beskikking het terwyl daar nog genade is terwyl dit tot ons beskikking is gryp ons daarna met amper soos een drinkeling jy weet as iemand verdrink en hy gryp na een ding dan sal jy sien hy span alles in so die wetloop waarmee ons bezig is in 2 Timotees 4 vers 6 kan nie daarvan gaan lees en om te volhard hier soos wat ons dit in hebreërs 6 gelees het in Matthies 24 wie volhard het tot die einde toe sal gered word hy word volhard en in hier hele wetloop, terwijl ons daarmee bezig is, het die Heere ons als broers en sisters vir mekaar gegeef, om na mekaar om te sien, om mekaar te help, om mekaar te bemoedig, om vir mekaar te sê, moet nie moed opgeen hee. Maar daar is ook een inbouw in daar die levens. Ons moet in mekaar se levens inbouw. Ons moet mekaar te hulp snel. Ons moet mekaar help. Want soms is ons sterk in een bepaalde gebied en swak in een ander gebied. En mekaar op die manier aanvul Daar waar iemand te swakheid het, jy dat is meer sterk. in andersom. En die Heere wil ons daarin bemoedig dat ons dit so verhaal. So sal doen Nou in 1 Konings Wil ek net vir jou lees en ook In 2 Samuel gaan ek lees 1 Konings 2 En in 1 Konings 1 Verse 50 Maar Adonia was bevrees vir Salomo En het opgestaan en heen gegaan en die hoerings van die altaar vastgehou. Je kan nou verstaan dat hierdie persoon een of ander begrip moes gehad het van die tempel en van die altaar en van hierdie hoerings. Want Adonia was nou bevrees vir Salomo en in sy vrees is hy opgestaan en uit Na die altaar toe gegaan en daar aan die oorings Van die altaar gaan vasthou Nou mense ons kom soms in Een situasie dat ons radeloos is En moedeloos is en ons weet nie Eindelijk nou juist wat is die volgende om te doen nie. Die beste is om dan Te doen wat in die skrif staan Waar ons opkik Na die berge En dan vraag nou, waar sal ons hulp nou vandaan kom? Nou berge en daar die verband gaan oor, sê nou maar, berge van probleme. Jy het ons die uitdrukking al gehoor. Ek sla nou my oor op na hier die berge. En ek vraag nou, waar sal daar nou vir my hulp vandaan kom? en onthoud het, ons moet het nie vergeet nie, my hulp is van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, daar is nie iets wat hy nie kan doen, hy het hier uit alles, uit niks gemaakt, en hy onderhoud alles, en as ons weet, hoe die aarde draai om sy eie ding, beeldige as, en dan wentel die aarde om die son, dis ook om ons dag en nacht het, dis waar ons ure vandaan kom, feit dit die aarde draai, As die aarde nou so, so stilstaan het ons groot moeilikheid oor die aantrekkingskracht van die aarde wat ons nou vasthoud hier op die aarde maar die oomlik is so dat die aarde so stilstaan onder normale omstandig heren ons allemaal naar die volgende plek toe getrek het en is die zoon maar God het dit al gedoen hy het die aarde laat staan? Maar dat is nie iets wat hy nie kan doen. Nie. Het is alles in sy scheepang. So ons kan om te vlug, ons kan vir hom sê, jyre, ons weet nie nou meer waar jy nie. Ek weet nie nou herwaarts of derwaarts nie. En op die jyre vertrouw. so hy nou aan hierdie altaar gaan vasthou, aan die hoorings. To is daar aan Salomo meegedeel en gesê, kyk Adonia as bevrees vir die koning, en kyk hy hou aan die koring, aan die aan die hoorings van die altaar vas, en hy sê, laat koning Salomo eers vir my sweer, dat hy sy dienaar nie met die swaard sal oombring nie. Daarop sê Salomo, is hy een man mann, sal wees sal geen haar van sy van op, op die aarde val nie hier al hy omtrent maar aan dit die skrif sê dat daar is nie haar van jou kop afval as dit God se wil is nie as 'n kwaternoën bevind word dan moet hy sterf en koning Salomo het gestuur en red hom van die altaar afgebring uit ingekom om voor die voor koning Salomo neergebouw En Salomo het vir hom gesê, Ga na huis. Het is so net soos, Kan jy onderhou die vrou daar, Ergens in die Nieuwe Testament, In echtbreek betrap, En, Mensen wat wou hees, Hy moet gestenig word, En, Jezus het vaak sê, Ek veroordeel jy ook nie. Denk in die vryheid, Die wonderlikheid, Van God, En dit wat hy met die mens in gedachte het, Die Heere is so lief vir ons en geef vir ons verskrikkelijk baie om. Hy wil hee, jy moet benauwd wees nie. As jy om een of ander reden benauwd is, dan sal die Heere nie dit so wil hee nie. Hy sal liever wil hee, dat jy rustig moet wees. God weet ons nou hoe dit voel. Hy weet hy het ons van te gemaakt. Hy het ons om mekaar gesit. Hy weet hoe ons al die goed ervaar. As jy nou jouself in een situasie bevind waarin jy nou dier iemand seergemaak word, nou of dit nou fysisk is en of dit nou geestelik is, of dit nou sielkandig is, hoe dit, wat dit ook al mag wees, God weet of iets vir jou aangenaam is en of dit onaangenaam is en die Heere wil hee, dit is nou, kan jy maar aanvaar, hy wil hee, dat jy sy rustigheid moet ervaar, sy vrede. En dis nie altyd vir die Heere moendlik om vir jou direct te help nie. Daarom gebruik hy soms tussengangers, jy sal aan daar of David en sy moeilikheid wat hy gehad het met koning Saul, die man waarom die hele tijd dood maak, was Amtrent die hele op die vlug weg daar toe. En God gee vir hom, een persoon, Jonathan. Nou weet jy wat beteken Jonathan? Prachtige woord in die Hebraaus. Wat beteken, die Heere het gegeen, Of jy zou so ook kan sê, een geskenk van die Heere Maar letterlijk beteken het, die Heere het gegee En so gee die Heere soms mense vir mekaar Hy vertrouw mense aan mekaar toe Vir die spesifieke rede Dat ons nie allemaal op diezelfde manier dink nie ons redeneer nie op die manier nie, ons analyseer dinge nie altyd precies op die manier nie, ons sien dinge nie altyd op die selfde manier nie, baie, baie voor die handliggende voorbeeld is die vier evangelies, as jy Matthäus, Marcus, Likas en Johannes die evangelies langs mekaar so kon sit, nou daar is sulke bybels vir dit doen, dat jy precies kan sien, hoe hulle ooreenkom en waar hulle van mekaar verskil. En as jy mooi gaan lees, onder die leiding van die gees van die Heere, sal jy sien, dat is die contradicties daar nie, omdat, Die een gedeelte, die een evangelie dalk iets weglaat wat die ander een volledig beskryf het en so meer. Het gaan oor verskillende maniere van kijk. Ek op een stadium met een toergroep in Israel was, reis met de bus, En daar was een vrou wat die hele tyd al die verskillende blomme raak gesien het. Ek ek het nooit dit gesien nie. Ek was deel dit besig om te kyk na bakens en goed soos berge om vir mense te verduidelik waar ons nou eintlik is en wat jy nou sien as jy in daardie rigting kyk. Maar jy aan die vrou het het klein goedjies raak gesien soos blomme die verskillende blomme en sy het later 'n hele boek in mekaar gesit van waar jy swatter soort van blomme kan sien, as jy nou sou ry. En op een volgende toer het sy my gevraag, sy vir die mense kan wys hier die verskannende blomme, en sy het nou hier boek vir hulle laat kry, dat hulle kan volg, en so het sy nie net die blomme nou my aangetoond, en ook gesê wat sy soort blom dit is, en waarvoor dit gebruik kan word, en so meer, en so meer, baie bitter interessante goed. Maar ek het dit nooit raak gesê nie, Nou nie dat ek nou nie aan dit belang stel nie, maar dit is nou maar net nie hoe my, my denken werk nie. En so het die Heere ons vir mykaar gegeen, om mykaar te bemoedig, om mykaar te help, om te luister, alle mense kan nie ewe goed luister nie, en om te hoor wat iemand sê en om die bekommernis van iemand sy hart raak te sien en dan met die gave wat die Heere vir jou gegeet die persoon by die hand te neem en te sê kom ek sal saam met jou stap ek sal saam met jou dier daar die probleme loop en saam met jou bid En saam oorwinning kry daar oor En is wat ons graag wil doen met Amal wat denkt dat hulle deel is van die bruid van die Heer Jezus Of deel wil wees van die bruid van die Heer Jezus En weet dat die skrif van ons Baie uitdrukkelijk pertinent sê Dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word by die wederkomst van die Heere Jezus. Nou, hoe gaan ons nou so onberispelik wees? Hoe gaan ons dit recht kry? Nou, as jy mooi kyk na die model in die Bijbel wanneer Paulus begin verduidelik oor die gemeente, dan is ons jy sy lichaam. En die een is die hand, en die ander ene is die voet en die ander ene is die oog en die oor en so meer verskrunde funksies wat ons het en as iemand sy rug juk op 'n specifieke plek en jy staan daar nabij en die persoon het die vermoedigheid om dit nou vir jou te vraag wil jy nie daar tussen my blaie net vir my vryf of krap wat dan nou ook al die behoefte is nie of kyk saam met my hierna. Ek verstaan nie dit so mooi nie, baie mense kom vandag weer in die klas, baie vraag had, studenten na die tyd na my toe gekom het, selfs my kom sien het in die kantoor, oor dinge wat ek gesê het, wat hulle aan die dink gesit het, en wil graag vir my vraag, kan ek nie dit, verduidelik nie, want hulle het nog nooit een verduideliking hier oorgekry nie. Nou derde jaar studenten. En dan kyk jy so na die persoon, jy kyk na die eerlikheid van die vraag en hoe graag hulle die antwoord sou wou hee op daar die bepaalde vraag en met soveel dankbaarheid. En toe herinner die student wat vanmiddag na die last by my het toe verinnerde my in die eerste jaar toe ons in sy eerste jaar gesit het en ek iets genoem het oor El Shaddai en die betekenis daarvan en hoe in die kerk groot geworden het en gehoor het en geluister het na El Shaddai en gesinge daar oor en die begrip wat hy tot op daar die stadium nou gehad het en ek nou in die klas verduidelik het met, met die Hebraaus geskryf het op die baard, dat die woord Shaddai beteken eindelijk baarste, soos die baarste van een vrou. En het gaan oor die voeding, het gaan oor dit wat Petrus bijvoorbeeld sê, dat ons as gelovig moet honger en dors soos pasgebore babiekies na nou die onvervalste melk van die woord. Nou as dit dan nou so is, dan betekent dit moest da eindelijk dat God ons baars voet. En ons weet my van moedersmelk, jy kan jou nou nie iets beter kry as moedersmelk nie, want enige ander formule het nie dat die in wat die moeder het nie, wat die bepaalde soort van siektes al gevecht het en het oorwin het, my mense, net so, is daar ons in een gemeente, as een gemeente van, van mense, van individue, verskillende achtergrond, verskillende dinge beleef in ons leven, verskillende dinge oorwin, wat iemand anders nou nog meer een strijd het, dan is het ons net tevoreg, is het nie? Dat jy so iemand by die hand sal kan vat en sal sê, maar ek sal saam met jy die pad stap. Ek sal saam met jou kyk na jy die probleme en met dit wat God in my gedoen het en sy groot genade en barmhartigheid dit met jou deel en saam met jou die worsteling worstel. Jacob het ook met God geworstel en hy het so geworstel met God, dat hy vir die Heere gesê het ek sal u nie laat gaan voor die man die geseen het nie en mense, dis groot geloof en dis groot vertrouwe en dis vrymoedigheid die kan toch nie na enige persoon te stap en vir persoon Alles wat jou plan hinder met met sommer net met enige mens deel nie, daar moet toch sekerlik eers een verhouding opgebouw word van wedersheidse vertrouwe en respect en achting en so meer en liefde en omgee om dan samen die persoon te stap en die persoon in die kwalik te neem daar wat jy sterk is en goed beter kan sien dan nou die persoon kwalik nie, omdat die persoon nie kan kyk soos jy kyk nie, ek kan hoor soos jy hoor nie het is moos het is nou nie recht om dit so te doen nie het om om te gee en daarom ek gee om vir jou rechtig en al die kennis wat die heren met my gedeel het oor al hierdie jare ek is nie skaam om dit met jou te deel nie denk ook nie, dit is vir my moeite om dit te doen nie, dit is vir my net een groot voorrecht my mense vir my skryf en sê dit was wonderlik om te luister en kan al wat ek kan sê is net, dit is vir my net een voorrecht, ek, ek het nou nie iets anders om te sê nie, want daar is nie iets anders om te sê nie as om te sê wel as dit vir jou iets beteken het dan is dit net vir my een groot voorrecht soos dit nou vir my een voorrecht is, as iets wat wat ek sê vir jou betekenisvol is en het help jou om iets beter te verstaan, beter te begryp, beter brengie te vorm, uit de voorrecht wees. As ek nou met jou praat oor, kom as ek praat met jou oor die doop van gelovig is, en jy kop tot die inzicht dat jy gedoop moet word, en jy vraag vir my om jou te doop, dan gaan ek nou nie denk, dit is nou, Een verskrikkelijke taak wat ek nou hier op my neem om dit te doen nie. Dit sal net vir my, Een wonderlijke voorrecht wees. Denk net wat een wonderlijke voorrecht was dit nou vir Johannes die dooper, Om vir Jezus te doop. Net een groot voorrecht. So wat ek het, Soos wat Petrus hulle vir die persoon gesê het wat haar sit in Weerle het baan alweer die tempel gesê, ons het nou nie geld om vir julle te gee nie, maar wat ons het, gee ons vir julle. Wat ons ook al het, gee ons vir julle. Nou dit is hoe God dinge doen. Alles wat God het, gee hy vir ons. En hy werk in ons. Maar hy is volgens Paulus, as ons medewerkers van hom en saam met hom, ons werk maar net aan hier die selfde doel, ons werk in die koninkryk. En as ons iets vir mekaar kan doen, dan doen ons dit maar net met groot liefde en met barmhartigheid So as jy so na my luister, dan is dit nou nie asof ek nou voorschriftelijk wil wees, en al wat ek doen, is eindelijk berei ek nie iets voor nie ek is maar net tot God se beskikking en wat hy oor my gedagtes bring dit deel ek met jou onder sy leiding en onder sy toesig en so van tyd tot tyd dan sal die Here my herinner aan iets wat ek nou op daardie stadium glad nie eers aandink nie Maar dan weet ek, dit is nou die geest van die Heere Of ek nou denk, dit is belangrijk op daar die om dit te doen of te sê Dit maak nie saak nie, dit is mos nou hoe die geest van die Heere ons lei En daarom wil ek, jy moet vrijmoedigheid neem Jy moet vrijmoedigheid neem, as daar vraag by jou teenwoordig is Nou weet ek, sommige van julle het al vir my vraag gevra Maar Jy pla my nie hoor, as jy nou vir my vraag stuur nie, ek het nou nie altyd die tyd spesifiek net op daarie tyd wanneer jy nou sê vir my die vraag vraag nie, ek mag telk bezig wees in die klas, of mag telk bezig wees met naasien werk of wat ook al, maar wanneer ek dit kan doen, dan doen ek dit net met die grootste liefde, want ons kan nie hier die pad alleen stap nie, dit kan nie, dit is nie doodgewoon nie, moendlik nie want hier is klomp dinge wat in ons hart gedoen moet word want ons moet onberispelik wees ons moet gees en seel en lichaam onberispelik wees en vir daardie rede kyk ons en gaan ons weer kyk na die kananiete, na die mense wat destijds in kanan gebleid, wat er soort van emoties en disposies hulle in die mens verteenwoordig, wat nie daar moet wees nie, so dat die heren dit vir ons kan recht maak en vir die rede, om recht te stel, om goed recht te stel, kan jy nie van klip gebruik maak nie, want dit wat op klop uitgegrawe is, staan hy maar daar. En vir die rede moet jy probeer onthou, die Heere sê, hy skryf nou nie mee as sy wet, op klop tafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So dit is in ons harte, waar die Heere gaan werk, en hy gaan met ons praat, oor dinge wat ons miskien dalk dink wat in orde is, maar wat God nie dink is in orde nie. En is net god Godse gees wat ons daaraan aan kan herinner. Ons self kan nie, ons eie probleme raak sien nie, dit is eindelijk nie moendelik nie, alles is subjektief. Mens moet jou eindelijk dier die oor van iemand anders kan kyk. En dit is wat, wat eindelijk wat plaasvind. En dan is dit met groot liefde en barmhartigheid want ons kan nie mekaar oordeel nie, dit is nie doodgewoon nie, in die natuur van Godse mense nie. Omdat ons die goddelike natuur in ons het, en ons moet al meer en al meer die volheid na die natuur, ons eie maak, soos wat ons hart verander, sal ons besef, ek kan nooit vir iemand anders oor swakjede en wat het nou ook al is in die persoonse leven nie want ons het allemaal swakjede en ons is maar net op hier die pad van genade en vir daar die rede die Heer Jezus gewys hoe een persoon langs die pad, levenspad le en onder die rovers vervall het nou daar die is nou nie iemand anders die duivel nie wat alles van ons stel en ons beseer en ons seer in die proces, en dus kom die persoon daar geleid en verwond was. Maar dan kom jy en jy kom kniel by die persoon. Kom tot by die vlak van die mens. En dan is daar noodbehandeling. Versachting van die seere, van die wonde. en dan die ophelp van die persoon op jou pakdeur en jy gaan nou verder loop hy gaan nou rij en omneem na die herberg toe, ons herberg is God en die genees hier en te sê enige kostes wat daar is ek sal dit dra het Dis vir my net een voorrecht om dit vir jou te kan doen Dis die pad wat ons gaan stap Want ek gee om vir jou as deel van die bruid van here Jezus En as ek iets vir jou so kon beteken in die op die pad Wil ek dit vooraf vir jou sê Dis dit net een voorrecht As so, iets vir jou kan beteken As ek met liefde Voor jou kan stap En vir jou sê volg my Of geef vir my jou hand Dat ons net hier oor hierdie treekies kom Dan doen ek dit net Net met liefde En as jy vir my sê Maar ek nou bang ek kan nie verder stap nie Dan Gaan ek daar by jou kom sit En jou vrees met jou deel Jy sê, wat is dit? Deel dit met my. Want God wil nie hee, jy moet bevrees wees nie. God wil nie hee, jy moet bang wees nie. Maar as jy om een of ander reden nou bang is, dan moet ons daarmee om ons nou weer. En kyk hoe dit kan verdoen, so dat jy rustig kan raak in de en God Godse vrede, wat alle verstand te boven gaan, dat jy dit kan ervaar. En daarmee gaan ek jou nou groet, uh, totdat ons weer morgen deef vir jy die tyd mekaar dan sê. En daarmee gaan ek jou groet, sê vir jy, ek gee om vir jy, as lief vir jy, en die vrede van die Heere, wat alle verstand te boven gaan, is met jou. Shalom. is my shepherd I have all that I need He rests me in green meadows Beside peaceful streams